David Zurutuza errelako jokalariak duela bost urte izu zendutako futbol kampusa edo udako egonaldia antolatzea proposatu zuen. Kampus honetan futboleko teknikak lantzeaz gain, Euskararen erabillera, laguntasuna eta talde lanaren baloreak lantzen dituzte besteak beste. Hortengo edizioan berroita marne eskan parte hartu dute – Urko eta etametsko bigarren aldia izan da kampusean parte hartu dutela eta asko ikasi dutela azaldu digute. Kusi gen errealeko jokalariak entrenatzen eta hori eta zen kanpo hoden eta hori. E, joraztu ginen gut bat e, e, joraztu futboleaen bebiak itxita mm -hmm. Eta gero ere futbol adeptatu. Kampusean parte hartu duten aurrak pozik eta begiraleak ere positiboki baloratu dute aurtengo ekitaldia. Aurrikusitako helburuak bete dituztela zaldudikute. Keoma Fuentes zurutuza kampuseko koordinatzailea. Bai, eta zailatzen gara hobetzen, orain honetan ere ba, teknifikazio aldetik eta taktika aldetik ere sartu dugu indar indargeiago eta bai, denak gustora daude, Hori da, garrantzitsuen augure David Zurrutu zanendako, bere izena eramaten duen kanpusa endaian egitea garrantzitsua da. Nola umeak oso gustora bukatututen, ba, ba berriz errepikatzea ba, bueno, e, etze honez ez? E, beste urte baten, ba, beste urte batez ere ba, bueno, e, ba, hain eta ba, urtero ba hobetzen saiatzen gera, ez? Eta aurten ba, gauza berriak sartu ditugu eh beste ikus puntuak nai sartu, ez? E, bai ba, gurasoei eta, eta umei ba, ba ez? Berain burua elikatzeko, futbolatik aparte eta euskaratik aparte, ba, ba gauzak gehituz. Eta urten, adidez, ba, ba, bueno, izan dira Ba, mo, gaur adibidez, e, elikadura saio ba, bat izango da, ba, bueno, e, elikudoran e, e, profesionalen pertsona batekin, e, bai e, ba, gurasoak etorreko dira, pixkate ba, bueno, jakiteko ba, gutxi gora beraz, beren sementzat zer den ona eta zer den txarra ba, ba, elikaduran. Eta gero beste egunetan ba, izan dira freestyle ba saio batzuk, gero ba ere egon dira ba 11etik e, hori, bueno, e, e, adaptatu, ba, eh e, adaptatuan ba, bueno, pixat, e, erakusten umei, ba, ba bueno, pixkat erakustenumei bizitza hontan denak ez aukagula ba ba hori ez dena ondo eh kitzea Eta bueno, baitzuak ba, ere ba beste ba, jokatzeko era bat eta eta zailtasunak, ez, Baina bueno, umentzat ere ba, Ba, harrak ba, ez da, nik uste gona dela ez, bere hile gauzak erakustea. Seango hmm. dugu, bueno, Kirola adaptatua onze aldetik, e, bere hilek azpimarratu dute, lehen aldia zela horrelako bueno, kampus batean ba, parte hartzen zutela, proposamena jasotzen e, zutela eta esperientzia bezala ba, neko positiboki baloratu dute. E, aipatzen genuen, ba, Kirola e, futbolaz baina aratago doa, E, badauder baitare balore batzuk, bueno, ba, benetan e, bueno, aspi marratu behar dinak, gainen bat adinon e, hauetan, ezta? Zaspi eta urte bitarteko neska mutilak dira parte hartzen dutenak, eta behar bada, ba, bueno, ba, beraien buruetan, azira batean, egon daitezke referentzia ba, telebistan ikusten dituztenak, eta, bueno, pixka bat horri laguntzeko baitare horrelako bueno, ba, kampusak antolatzen dituzute. Bai, ara, horietan hoietan e, muti neska badio hoietan, e, oso delikatua ba da, ez? Ba, ze ze hartzen dutenez, bai telebistatik eta bai ba, ba gurasoandatik eta bueno, e, inguruan dakaten ba denen, denatik eta ba gu osaeratzen gera ba, ba, bueno, gure, ba, gure filosofia sartzen, disiplina, laguntasuna, e, balore batzuk ba bueno eh ba, sendoak direla baina baina bueno, e, igual e, orain bizitzえているgun eh ba, garai hauetan ba pixkat ba <laughs> ba eztekinola jaima ja baina momentu batzutan ba, ba galduta daude Eta ba bueno, gu zeritzen gara bai fu fuolakekin eta eta beste gauza askorekin, ba ba barneratzen duten. Eta jo, pozik ikusten dira, ja, beraz ba, nik usguten naiz uztero. David zurutuza kampa urtez urte egokitzen den ekitaldia dugu. Aurten esaterako 11 Espainiako itsuen elkartearekin lankidezan itzuendaako futbol egokitua praktikatzeko aukera izan dute. Esperientzia biziki interesgarria izan da eta hurrengo urtean errepikazeko asmoa dutela adierazi digute.